لمبر شاعر ده او څوک کچنا درم لمبر شاعر لبید ده او دا په مرتبه کې څلورم دوه قصیده کې درم ده او دلبید نشته پوسو کچمن العرب بل امر القاس بل ثم ترپا بل ثم بل صاحب الاسوا زانته اشاره ورته درم نمبر به زم نن ترپا ده څلو کالو په مرکه امر بنه هینو کړه دوه صفور ورکه پاتنه لګي او خدا خداد دې نمبر شهر دے پار پوښې زُهير ابن ابي سلمہ جنبه عليه السلام زمانہ لاندې کړي د خو ملاقات نه شو ایمان نه ډیرولې زُهير ابن ابي سلمہ جنبه عليه السلام زمانہ لاندې کړي د خو ایمان مشرف شوی نه ده او څو کوی چې او د سل کاروم ورو او تسوكوش نبي عليه الصلاة والسلام فرماية لديه اللهم أعزني من شيطانه اللهم أعزني من شيطانه لذلك الشيطان ما لفنا رأيك سوك داو فهدوم رادا جي قسيدة دا أو دا أول دو سبقونه تشبیب ديو استي دي قسيدة لرخا او اصل کې دوه کسالو دغه په بارکه د جوړا کړي یو د بنو عباس سره یو د بنو زوبيان سره د عباس او د زوبيان پټ شوهه ا د عباس سره راولګید زوبيان نه مرکو د زه مرلو اورورا حسین ابن زمزمو حسین ابن سامسام دا پخپلکه قسم اخره چې دا هغه pore باز سر منځم نو څو pore ما ده خپلور بدلنه یاغستی دا پړه کې قسم پړو څو کې نو خبر کی بس پدی کې پدنوان خطا لا ډیر وخت پدنو شومړي پکې اوسلیر کله پدنوا ملي پکې اوس نه بدلطا دوه مشرا له چړر اهم اهم مشرا له زکورینو چه هرام ابن سنان او حارث ابن عاو هرم ابن سنان او حارث ابن عاو ادهم شلان دير عباس دو ويول چي دو پمن سک جورا كو بنو عباس او بنو زبيان تمين او خپل تعاون نکو کو چاملي ديرو نو بس مګ بديت ورکو نو پيو با ني او ببل با ني حارث ابن عاو بدرت شو متوبه د دې بل قبیله طرف خپل او خان سل او خان یو سړي په سر دي تبع ورکه او د بل مړي ډیرو زبې ور کوم او تاوان نمنګه کوو بل ما مر اخلاص ده د راپاتیو منډک تول او تاوانونه پوره کړ د دې په تاوانونه پوره کړو ما مر اخلاص ده پدې کې حسین ابن زمزم چو او قسم خړو د بل زوبيان قبیله بل او رضا جوړه وشو خبر اخلاص شه ابسیرا روان د خدمازه شه یو د باندې زوبيان قبېلې کله تر ولدي خرصي چا پړې به با خرصي بنګړي به خرصي تشه به خرصي کولی به با خرصي نو استه از ماجه سوسه خرصي حسين ابن زمزم کې کار وکړ سړی خورا غل بنه عباس کړی عباس دي او ما خو کسم وړه قسم پورا کوم او وخت یې ده, ده. ناغي کوم د جاهله جن سرونه پورا کول د سنټ څوک د څوک مړکم دغه ته پوسمه کولو خو سرهونه پورا کاوه دا د دولي چایلټ قانون دی چې سرهونه پورا کاول پوسناشي پی کوي نو ایست د سړی مرکو او حملې په وکړه پثوره و سړی مرکو چې مرلیکو نو به بنو ابس قبيله چې چا ضمانت کړه چا چې د ابشي ضمانت کړه بنو ابس قبيله ضمانت کړه که یو مشهر په دا دوه شهرانو کې له کارکشی چې دوی زمونږ ضمانت کړو جوړ شو او د سرجنګ اګه چې خبر شو اګه او خپل ځوی مخ را وستو راولېدل چې راوخه ځاتاو کو د خپل خبر ولاره دامي ځویدل دامي دام سل وکه دا او دا خانه اخلي په دا رسل کې او کو دا زمو اړنه دا غاده چې خود خپل پختنه څخه ما هو کړی دا غو سبا ګورم دا غو سبا او تاسو لادر کوم اړيڅه پکړو چې اخره اس مونږ چې دوی مرو واستو او خاني مرو واستو بس هغه او خاني ته واغستو ځيو لپاره خو دغه عامه ملخلص دا شاعر بدله ګو مشرانو بیان کې صفت وکي خو مخ ندخ په لې حالات بياني کندرات بياني د باغي مداخله دي نشبييب دي ها ددا خزاله اومي الپانه ميلا او, او د عربو قانون دا چې چېب د خپل خزې څخه زهار وکو نو ابدان به پیغه حرامه و دا داريخ په قانون کپاري مطارف کې نه نو د خپلې څخه زهار کړو د جهلت پرواشت بند شو اګه په دې <متحدث> پسې خپاوو دا په هغه پسې خپاوو غکارته روان شوه نو به بل علاقه کې ډېر ژوند تیري په ځړو کڼډراته لا ده او هو دې که فزمګه غد ورو نه ښاری نه ام ان ام او بادمنه لم تکلمي بهو مانت دراجه پر متسلمي بهو مانت دراجه پر متسلمي <متحدث> استغهام دې اعدو امي او پاده فار لم تکل مي چی خبره نه کوي دمناغه کندراتي چی ور نه په بلشي تور شوي ها غاډره کود دراج مقام کې اعدو متسلم مقام کې فاډره کود دراج مقام اعدو متسلم مقام واقع وي ودار الله بالرحمه تني كان انها مراجع واشم بن نواشر معسمي. معسم معسم مروان ثوي مروان دا ملوان. او نواشر ديرا جمع ناشر ناشرتون مفرد ديرا گنا واشم خال ثوي مراجع جمع مرجع دا مرج زدر او جو ثوي زدر او جو دمزل خال وهن ل شاعر مقصد دا دی چې دااکور دې طور شوی دی لکه انت شي او خال په د مانوای لون ت سپین شوی ن بیایم زل و نه تک پوول شي د ډیر شلوال نه شي ډیر شوان نه شي لکه په شکال ک دو پانی. ډیرې شلوال نهتون شي که نه پیر شي نه دا چې دو زلو پو شي ودارروله. د ده ده پارکور ده پر اقمتن مقام کې که انا تبه ده کور چه ده مراجع و وشمل دویمز الخال <سؤال> ده ده ده ده ده پی نواشره معسامی پا غرگونو ده مرون که پا غرگونو ده مرون که بهالعینو والآرامو یمشینا خلپتن واطلاو هاین هزنا من کل مجسمی بها العینو والآرامو فدغزه که فدغه کندراتو که العینو سارانه اغوادی سارانه اغواد والآرامو سپینی و سیدی، سپینی و سیدی، سپینی و سیدی آرام جو مدریم دا یمشی دي و اتلا او ها او بلچی دی بلچین ینهزن من کل مکسمی را پور تکی د هر پانغاړینا را پور تکی د هر پانغاړینا پانغاړه پېځلی هغه زه غاره اشاره ده چی کور وحشي شوه دی او سې پکې دیو سارانه وا پکې جنته ری هغه پکې ځان لزینې جنکله کور وحشي شوه ده. وَقَبْتُو بِهَا مِنْ بَعْدِي عشرين حجّةً فَلَا يَنْعَرَبْتُ دَرَى بَعْدَاتَ وَهُمِي حجّةٌ كال توي حجّةٌ دلل توي حج توي لبّيك بحجّة وَقَبْتُو بِهَا مِنْ بَعْدِي عشرين حجّةً وخ متر کو پاسته ودري دم پدي کندراته پاستشل کالونا ودري دم پاستشل پدي کندراته پاستشل کالونا پال ين عربت الدره بعدا توهمي پال ين عربت الدره تسترير وخنمي او پي جند وخ نہ می او پر جنده کورا بعده توه می پسته سوچ اپی کرنا سوچ اپی کرم کو ډیر وته دردم او هو دا خو زماده ملګری کورده ودردم دردم پدی کور, کور پسته شلو کالنا بالا ين عربت الدار او مته جاندو بالا ين پسته مکس تووین پسته لیر وخ عرب تدعو رمي په جان د کور با د توهمي ورست د فکرنا الله يو المقصود طويل ډير وخت يراول الله يو المقصود طويل ډير وخت يراول اساتيا <عصابي> شپن تمعرس مرجلي ون ينك الجزم الحوز لم يتسلمي تسلم رانول توي تسلم روان اول د غاړو ته د حوض غاړو روان شي هغه ته تسلم وی روان اول د غاړو جزم مولو د حوس ته وين جزم مولو د حوس نالو ثوي نالی نالی نالی د عربو هو د خیمه جوړو کنا نو د خیمه نبه تر چاپيره مورته وکړه او به به نالې وېستل چوبه باغه کیزي نو د خیمه به ميروغې په بارانه کې یاد شي کمزورې غن ته کورو نو کور ته به س مورا وکړل نالې به وېستل په دشتي عرب نو به شوبه په نالې کې تپله او کور به روه پاتې د کوم شوزي ښا نو تسلم ورانه ولته ولې جزم مورو ته نو یان نلای مرجال کټای کټای کټ وای معرس اغه زته وی چې د شپه په اخر کې په کومه کې د شپه په اخر کې په دمه کې هغه ته تعریف معرس وای او دستا دمه کولته تعریف وایستا دمه کولته تعریف سو سپان اساپیا او څوب ان جماله سپا اده سپا سپا تورواله تاوي تورواله او جمع جماله د اسپيه اسپيه یو سټولي تاوي اسافي درې سټولي درې لګاري ګوري دا پوښه زمانه کې بعد سوا زمونږ په دلا کوټول کې او کور کې به نغاري جوړ کړي درې د خټو دری سینې به سو درولې درې هغه به د پاسه شی په دقه د ځکه باندې غړې او هغه به تبل په کولې درې نا به اوسم څخه کای کنه درې ګټه ودرې درې د خاطر شینه و دوم په دې کولونو کې ولاړو نه هغه به د پاسه شی په کولې دې ته اسافي وای ښا اسافي دې درې ته اسافي مپر دې اسپیاله اسافي اسپان او هو د سټولو تور تور ته د نغارو تور تور تا پی معرس مرجلي باغزاد د دمد کټوي کی باغزاد د دمد کټوي وانو یانا الدی نالو ته د نالو تا کاجزم الحوزه چدی پشانتا د غاړو د حوزه دی پشانتا د غارو ده حوزو لمیتا سلیمی قرآن شوی ندی کول اغنالی وسمشتا ده قرآن شوی ندی اصحابیه سبحان گوری ده طور و طور و نغرو تا پا غزه ده د کتویی که و نقید این ای دانا لی پشانتا ده غارو ده حوزو چو رانو شوی ندی علاما عربت دارا كل بول ربعها علن عن صباح علن عن صباحا ايها الرب وعسلمي په کندل سلام وسرتي کلمي چوپي جان د کورا كلتمال ربعها هر خپل کورتا ربعا کورتا وي چې بخلې پکې کیږي الا خبردار ان عن الله دې صباحکا الله دې صباحکا ايها الرب اکورا سلام الله د سالم ساته روغ الله ساته دا د عربو ق چاته بیا دا کو ان سبا لا د سبا کاربه ب چربان کې عملې کوېه طول براملو ټوله شپ بیا شو کې د بدلې سفل ملوکې کولی ن م پې به او بیا بلو د شو ځانه به خبرو پرته ته سر خللیلی هلته من انیل تحملنا بالعلياء من فوق جرسمي داوسا حالت يادي خاد زاني او گورا دوستا زما ته ايني اغا جي نكولرا زوئنا يوم زوانيكم زوئنا مسافر تاوين زوان سفر تاوين او گورا عمل گريا ته ايني تحملنا بالعلياء من فوق جرسمي شیروانی دی پرولیا مو قام باندې د پاسه د جرسما شیروانی دی پرولیا مو قام باندې د پاسه د جرسما علونا ب انمتن عتاقن وکله وراد حواشیها مشاکهات الدمی علونا ب انمتن عتاقن وراد حواشیها مشاکهات الدمی دا کجابانه د کورو استاده دا د دې وخت ده ډولې ډولې ده دا کجابه د وسپني سیخان به پتور کړي څلور ګټي کجابه او په دې کې به کوز معلوم شي د معلوم ټولې ښوځه او په دې کې به جنې ناستا او په اوه بسوارا اوه په څنګه سوارا د زنی په ځای او تر تر په اړه ولا دا تبې چاټه د څه ټول معلوم شي د بوس د څه مې کې برابر اوه او د پاسه کې هغه مې رات به اړو چنيق به ول پټکلو اب خپل برابر پټکاره وو هغه بل پاسه 60 او وزن کې برابر هغه بل پاسه کې جواب پراثو بده کې جواب کې به جنې نه ستو د پاسه پټوتې نه کا او د عرب سورې یخدې بده وطن کې قصوري تچبه کته وطن کې قصوري تچ کې په غرمه کې غزان لګي سپو جمعي دپی دا وطن او د عرب او د ګاړی سوری تم ټک د غه په یو سو ډاګه کې ستلی شي هلته لی وي دقا چې دریاب تاپول کم کېدي کا نه دریاب ټپول دیبلکل می دی نو سیلی په کډ س د غاره کېی وګټپ کې بنده شي اوېسممه لی د عرب خو نا خلک دی په کې مې تو ته او کم حال او نه نیو ګړا ټوټه دا دابه پیوار تلېوا د پاسه په ناری ټوټه رتلېوا دا ناری بس سپینه ولاندې به ولا سره رنګي لمن یې کړې وی ټوټه لا نمن بس پینو او د پاسه به لمن دا لري به انماتن ارتلې وي به د پاسا وړينه ټوټه ارتلې د پاسا وړينه ټوټه که تاكن پیړې یا لري یا لري وکیلتن هغه د پاسالو پټاوه کله نه رایتوي هغه د پاسالو پټاوه ورا دین حواشی ها ګلاب رنګ او اتراپ ګلاب رنګ او اتراپ مشاکهات دمی د انسره مشابهه وا حلاونا د پاسو بأن ماتن د پاسه پی وړین ټوټه وي هیتا کین پیړی پیړې وکیل نثل اولو پاټا ویرادین حواشها گلاب رنگوا مشاکهات الدمی مشابه वाद انصر و بهن عملهن للیت پیو منظر انيق لعين الناظر المتوسمين و بهن عملهن پا دل جنه کوکی ایو خوگه خلوالا جنه ایو پا دل جنه کوکی ایو دا خوگه خلوالا جنه ایو ملحا و ملحا لیلتی پی نپارا دا خوشتا بسری خوشتا بسری و ملحا پا کیوا ملحا دوله پسته نرمه خوگه و منظر او یو شکل دا پا دل جنه کوكي. عادی جنا کو کیو شکل دے انیکن ل عین الناظر المتوسمی انیکن کر شکل دے انیکن کر شکل دے سڑہ پتاجب کے ارتھے سڑہ پتاجب کے ارتھے انیکن ل عین الناظری پتاجب کے ارتھے اشتر کے دکته کہن کی خوش آله استرکی دسترگی ده کتونکی پتاجوب که ارت استرگی ده کتونکی خوش آله استرگی ده کتونکی المتوسمی نا غدا ده بلتر اب تلصرانی شکته توسول دیتا چه بلتر تلشکته آغا تبا گوه مخبال محبوبیت اشاره شد باکرنا بکورن وستحرنا بسحرات بونه دی لوادر راسه کلیه دی لپمي بکور ضخته توي بكر نه بکوران ضخته باکرا باكورا نه باختي ميورسي بكر نه الک چیزل ميشو باکر نه بکوران ضخته اوتلي واس ته هر نه به سحرتن او د صباح اول کې اوتلي د صباح اول کې اوتلي بوهنا له وادراسه کالیا دیل پمه د دی دی وادراسته دوم نش دیشوله ل کلاس چخلت انیشدی دی وادراستنیش دیشوله دومره ل کلاس چخلت انیشدی لاس خلت انی دی خلونه پاسلنه دا دقه سو وادراسته ورسیدنه چا روان سا بس